Gaj buhurëri e radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Allahu i lertësuar thotë, do të je marmik ndaj tri loj njerëzisht në ditën e rinjalljes. Ndaj njeriut që e ka dhenë fjallën duke ubetuar në mua dhe e ka thyrë atë. Ndaj njeriut që e ka shqitur njeriun e lirë dhe fitimin e ka shpenzuar. Si dhe ndaj njeriut që ka marrë puntor dhe i ka caktuar rogën, ndërsa pas kryërjes e punës nuk e ka paguar puntorit atë që e ka mer transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com.